jó estét kívánok! A Klubrádió Radio Zenés irodalmi műsorának mikrofonjánál Szegő János köszönti Önöket, és mielőtt elkezdenénk normális belső közlés adásunkat, idei évben jelentkező új rovatunkat szeretném ma is ma, ma szeretném megnyitni az adásunkat. Ez pedig egy olyan rövid, egy-két perces ajánlom, mikor számomra fontos irodalmi művet ajánlok Önöknek. A mai választásom nyilvának mostani 200 jókai 200 miatt is egy jókai val kapcsolatos műre esett, de ennek nem szerzője jókai mor, hanem hőse és a szerzője egy másik írózseni, Mixát Kálmán, 1907-ben gyakorlatilag néhány éve jókai halála után, három éve jókai halála után írta meg mor élete és kora című kötetét, ami egy nagyon izgalmas olvasmány, csak nem járt regényként olvasni, vagy regényes életrajzként, és akkor egészen más távlatok nyílnak meg, mint hogyha készpénznek vennénk azt, amiket ebben a nagy, mesél, nagy Pallóc mesélő mond a nagy magyar mesélőről. Ö, azért is jöshet erre a könyvről a választása, mert az elmúlt években nagyon izgalmas szövegeket olvastam, tanulmányokat Mirbaher Robert-től, illetve Szécsinoémitől is, akik egy egy pszichológiai szempontból világították meg, hogy mi szállt ebben a könyvben, nem biztos, hogy a leginkább kesztyűs kézzel, bánik szeretve tisztelt mentorával, hősével, Jókaival. Ugye Mixát 1847 ben született, jókai van 1825-be, viszont alig hat évvel érte túl Jókait, Mikszát Kálmán. Ez a pozíció, amikor 1907-ben gyakorlatilag megírja ezt a könyvet, az egy rituális helyzet, amikor ő emléket állíthat az elődjének, és ezt ha nem is kell túl pszichologizálni, de hát olyan elméletekkel, mint a hatási elmélet, mindenképpen érdemes eljátszani, hogy vajon milyen figurát akart ő megmutatni az utókornak, vagy megőrizni az utókor számára, és bizony, ha Jókait ebből a mixát könyvből próbálnánk meg el kló klónozni, vagy elképzelni, egy meglehetősen naív gyermekded emberrel találkoznánk, amely nyilván alapvonása volt Jókainak, de talán túlúzza a kontúriát, mixát, azért is talán, ez a két kötetnek az első kötete gyakorlatilag Jókai gyermek, illetve ifjú korával foglalkozik. Egy másik jogos kritika Jókai nőképével kapcsolatos, pontosabban mixát nőképével azt, ahogyan Jókai életében felbukkanó nőket, asszonyokat, szerelmi viszonyokat tárgyalja, ebből pedig meglehetősen az derül ki, hogy a noha Mixát, mennyivel konzervatívabb, vagy prüdebb, vagy előítéletesebb volt, mint a meglehetős, kifejezetten haladó szellemű Jókai mortette. De hát csodálatos olvasmány, a mélyére néz az egész Jókai életrajznak, a családfának, és tényleg azokkal az eszközökkel, azzal az elbeszélői képességgel mutatja meg nekünk ezt a valódi világot, amilyeneknek a Jókai, amilyeneknek a mixát, regényeket ismerhetjük. Az egész élete benne van, és az egész halála benne van, a halálának a leg. Az egészen gyönyörű, de nem akarom most ezzel rabolni az adásunk idejét, úgyhogy következik a belső közlés majd adása, és mindjárt felkonferálom, és be is mutatom ma esti vendégünket. első mikrofonjánál, tehát Szegő Jánost hallják. A műsor most következő részét már megszokhatták. Hétről hétre egy költőt vagy egy írót mutatunk be, esetleg egy költőt írót, aki felolvassa megjelenés előtt álló szövegeit, és megmutatja azokat a zenéket, melyek élete vagy pályaja szempontjából meghatározóak voltak. A mai vendégünk Juhász Tibor, költő, író, irodalomkritikus, szerkesztő, akivel telefonon fogunk beszélgetni. Szervusz Tibor, itt vagy, hallasz? Igen, itt vagyok, üdvözöllek, és köszöntöm a hallgatókat. Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, csak hogy fogadtad a hívásunkat távbeszélőn keresztül. Én is köszönöm. Hát igazából nagyon kevés ilyen élményem volt még, hogy telefonos interjúban Lehetett volna részem, úgyhogy izgatottan várom a következő perceket. Na hát akkor meg is ágyasztál a műsorunknak. Költőíró, így konfeleltalak fel az imént, és esetetben ezt a nagy koalíciót talán leginkább a tériránti érzékenység, a leírás városleírás, tekintet kapcsolja össze. Nagyon sokszor foglalkozol helyekkel a szövegeidbe. Nem lesz talán közhelyes a kérdés, mi izgat téged ennyire a helyszínelésben? Hát ez egy nagyon jó kérdés. Köszönöm Valószínűleg szépen. ennyi év után, amit uh, ugye tíz éve jelent meg az első kötetem, az ez nem az a környék, ami egy verses kötet volt. Uh, szóval ennyi év után már ideje lenne választodni erre, de, de konkrét, nagyon konkrét válaszaim igazából nincsenek. Azt tudom, hogy valahogy én sosem Sosem bírtam így a négy fal között maradni legalábbis abban az értelemben, hogy, hogy az írás az nekem mindig valahogy a mozgáshoz kapcsolódott. A mozgáshoz abban az értelemben nem a sport értelmében, hanem abban az értelemben, hogy, hogy, hogy nem tudom, hogy az írás helyét hogyan választom meg esetleg, vagy hogy az íráshoz mondjuk hová utazom el, tehát hogy mindig hozzátartozott valamiféle terepmunka, és azt hiszem, hogy ha ez így nem lenne meg, akkor talán nem is, nagyon, nem is, nem is hiszem, hogy tudnék, tudnék szép irodalmat írni. Ez azt is jelenti, hogy a négy fal között copyright nem is tudsz írni? Tehát ki kell menned valahogy a szabadba? Igen, igen. Volt, volt néhány év, amikor ezt nem tudtam úgy megtenni, igazából a Covid például ez egy ilyen időszak volt. Megértem, hogy esetleg akkor... valami büntetésfégrájtási intézetben a Magyar Állam vendégszeretetét élvezhetett, de nem ezek szerint. Jó. Nem, még csak 32 éves vagyok, úgyhogy erre még esetleg lehet is esély, de, de ne, ne, így, ne így történjen. Jó. Szóval, hogy abban az időben, mikor ez a mozgásszabadság korlátozott volt, akkor, akkor azt érezhetően kevesebbet is, kevesebbet is tudtam az alkotással foglalkozni. Az általad már említett első kötetetben, amely tíz éve jelent meg, már a ciklus címek is meglehetősen beszédesek, a város felé, ez nem az a környék, egy kisváros lételemei, városom, kitartó. Ezt az évet most így tíz év után visszatekintve hogy látod a kötetednek ezeket a mozaikjait? Uh -huh. hát, egy ilyen körkörösség nagyon. van benne, nem? Tehát mintha tényleg ilyen folyamatos ö, körkörös nagyítás, vagy közelítés lenne, csak ha ezt a, a címeket egymáshoz rakom. Igen, abszolút, van benne, van benne egy ilyen, ez, amennyiben az emlékezetem nem csak ez valamennyire szándék is szándék is volt, ugyanakkor a körkörösség talán az életpályán vonatkozásaira nem feltétlenül tud igaz lenni, ugyanis tíz évvel ezelőtt, mikor ez a könyv megjelent, én már debreceni egyetemista voltam, akkor voltam első éves egyetemista, tehát a versek jelentős részét, szerintem a száz százaléket is most, ahogy így visszagondolok, azt még az egyetem előtti években, Salgó írtam, és hát ez egy egészen másfajta versíró metódus volt. Nagy, akkoriban egy felnőz lettem vettem részt boltjeladónak vagy, vagy boltvezetőnek, már nem is emlékszem pontosan, ez is mutatja, hogy nem igazán voltak ezzel a képzéssel. Céljaim, igazából arra használtam azt a, azt a két évet, hogy, hogy eldöntsem, hogy mit is szeretnék csinálni, vagy hogy mi is szeretnék indulni az életembe, és hát a verseket azt igazából a, a képzés mellé járva hoztam létre, legalábbis egy jelentős, jelentős részüket, tehát ez egy nagyon felüdítő alkotó folyamat volt, ami, amiben azóta nem is igazán volt részem. Aztán mikor elkerültem egyetemre, és mikor egyre tudatosabbá vált a szövegalkotás, az életemben, meg egyre inkább tudatosabbá vált az is, hogy mivel szeretnék foglalkozni, hogy ezt és ennek a határterületeit szeretném valamilyen szinten így a mindennapi életem tárgyává tenni, akkor azért nagyon, nagyon más irányba mentem, mind az olvasásom, mind, a, mind az írásom, legalábbis ami a megéléseit illeti. Úgyhogy az azóta egy jóval terheltebb és jó értelemben véve viszont megfontoltabb folyamatként tekintek mind az olvasásra, mint az írásra. De hát Most mind, mind a kettőt gyakorolhatod. Bocsáss meg Tibor, hogy a szava az olvasást és az írást is, ember saját általad írt szöveget fogod felolvasni. Öt verset fogunk hallani tőled a mai adásban, és akkor megkérnélek, hogy az elsőt, elsőt az Apám Hajnalban Disznóvért Eszik címűt olvast fel, utána pedig egy általad választott zenével folytatjuk, majd beszélgetünk az adásban. Lendben. Köszönöm szépen Apám hajnalban disznóvért teszik. Apám hajnalban disznóvért teszik. Közben nagyanyámnak magyarázza, hogy hagymából több, sóból kevesebb kellett volna. Így nem ilyen ki az édessége, ugye? Fordul nagyapámhoz. Fogalmam sincs, miről beszél, hogy mi az édes. A vér. Most fölém hajol, és azt kérdezi kéreke. Vörös nyálcsap át az ajkán, lefolyog az álkapott sörtéjén. Apám hozzáteszi még mereg. Konyharuhát keres, aztán eszik tovább, pedig újai ugyanolyan vörösek. Nagyanyám szó nélkül kikaparja a maradékot a kutyának, a fakan alat és a serpenyőt a vájling barakja. Zavaros a víz, alig látni, kések hevernek alul. Azt gondoltam esőesség, pedig az szemem könnyeség, azt gondoltam esőesség, pedig az szemem könnyeség, az én szemem sőrű felő. Anandveren ver engem az gyerünk, gyerünk, gyerünk, gyerünk, meg, gyerünk, gyerünk, meg. gyerünk, gyerünk, gyerünk, meg, mindig voltak, akik így jártak, Mint megengedteked masnak. Nyújtsad kezed, pár öt felett, pár öt szót, csak szóljak felett, Nyújtsad kezed, pár egy fele, szó csak szójak fele. Nyújtsad kezed keresztesen, búcsúzunk el örökösen. Azt gondoltam esőessé, pedig a szemem könnyézik. Ripó raszoknyi feldolgozásban hallották, az azt gondolom eső esik című De A zenét a mai vendégünk Juhász Tibor költő író irodalom kritikus választotta, vele beszélgetünk most tovább. Említette egy salgóta a Kályhát szülővárosodat, oda mindenképpen vissza szeretnék térni, bár nem tudom, te személyesen, tudom, mikor voltak Mikor volt, utoljára otthon, ha arjám továbbra is az otthon. Az ünnepek alatt voltam utoljára otthon. Hát az otthon fogalom az már Debrecenre is vonatkozik, én most éppen onnan. Onnan beszélek. Uh -huh. Azt hiszem, hogy két otthonom lett, ez talán, de talán az otthonáját a két lakiság Igen, igen. használni inkább. Ráadásul a második verseskötetetben már több város is megjelenik Salgó Tarján mellett, gyárvárosok, munkástelepek, proletárvilágok formájában. Itt ebben a könyve még felhasznált irodalom is van palotaiból is város könyvétől társadalom történeti munkákon át hírlap cikkekig. Egyrészt ezek miképpen inspiráltak téged, másrészt volt-e valami értelmeztetői szándékod ennek a könyvlistának a megosztásával? Abban az értelemben inspiráltak, hogy próbáltam azt a könyvet úgy, úgy megalkotni, hogy egyrészt legyen egy markánsabb, karakterisztikusabb nyelve, ami ugyanakkor el is ült attól, amit az első könyvemben megszólaltattam, de, de hogy szólamokat adjon más dolgoknak is. Tehát mondjuk a szegénységet, mint olyat, az tulajdonképpen egyfajta egy ilyen szólam, szólamokként mutassa fel, megmutassa azt, hogy hogyan beszél a tudományról, hogyan beszélnek a stereotípiákról, hogyan beszél a média. Ez egy nagyon ambiciós vállalás volt, és nem is feltétlenül egy ekkora terjedelmű versesketetnek a sajátja lenne, de azt hiszem, hogy, hogy, hogy, hogy nagyon inspiráló volt számomra ezekkel a nyelvi, nyelvi értelemben legalábbis nagyon inspiráló volt velük, velük játszani. És hát ebből is kiderült, hogy ehhez a kötetedet már, ha megenged a kevés sokkal tudatosabban stratégiailag sokkal masszívabban raktad össze, mint amikor a tejbolti üzletvezetőnek tanultál, vagy nem tudom pontosan minek. Igen. Igen. Hát nagyon, nagyon szerettem volna valahogy, valahogy valami más csinálni, de valami ugyanazt. Azt hiszem, hogy mikor az első verseit megírtam az ez nem az a környéki, mert akkor már, akkor már többé-kevésbé világos volt bennem, hogy én hogyha ezt, folytatom ezt a pályát, akkor akkor a szegénységgel fog szeretnék benne foglalkozni az elejétől kezdve a végéig, és hát ezt csak is úgy tudom megcsinálni, hogyha újabb és újabb hozzáférési lehetőségeket keresek, ahhoz a tapasztalathoz, ami nekem a szegénységet jelenti. Igen, és hát nem rokkorok rossz hűzően viccelni, meglehetősen gazdag ez a téma sajnos, és nagyon végtelen szinte. Mond csak Tibor, amikor te, mint megfigyelő és leíró vagy, akkor te mennyire vagy benne az adott környezetben, vagy történetben, tehát ezt az ilyen hejzenbergi dolgot hogy oldod meg? Tehát mennyire érzed magadat benne azt, amit a leírásban, vagy inkább kívülről érzékeled? Vagy ez egy ilyen mozgó viszony, és nincs egy ilyen statikus, fix verzió? Igen, azt hiszem, hogy inkább egy mozgó, uh -huh. mozgó viszony. Meg egy ilyen alapvető kettőséggel jellemezném azt a pozíciót, amit én a munka során fel tudok venni. Lényegében egyfajta vendég, vendég vagyok én ezekben a terekben, hogyha minden úgy alakul, ahogyan, ahogyan azt szeretné az ember. Tehát abban az értelemben vagyok vendég, hogy egyrészt idegen, tehát nem oda tartozó, másrészt meg abban az értelemben is, hogy, hogy, hogy, hogy egy ilyen bizalmi pozíciót is sikerül felvenni, hiszen a vendég az megjelenik, de aztán el is, el is megy, és amit ő meg tud, azt jól elviszi magával, és nem feltétlenül van visszahatása azokra a viszonyokra, amik ott, ott uralkodnak. Úgyhogy, úgyhogy ez az a kettőség ebben az értelemben is, nem csak a földrajzi vonatkozásban, uh -huh amit azt hiszem, hogy megkülönböztetett fontosságúnak érzek a, az írás szempontjából. Most megkérnélek, hogy a Dombormű című versetet olvast fel, és utána folytatjuk zene után természetesen a beszélgetést Juhász Tibor költővel, íróval. Dombormű. Az átszellemült arcot, a büszke nyakat, a kicsattanó izmokat és az újakat bámultam, amelyek a kalapásra csavarodtak. Elkapart pattanások krátereit vettem észre, Anyajegyekhez hasonlítottam a felület kitüremkedéseit, és írtam tovább. Aztán döbbentem rá, hogy ugyanabból a kőből alkották a bőrt, mint a munkás ruhát. Így csak az a proletár nézi a csillagokat, akinek nincsenek belső szervei. that Közlésbe, Juhász Tibor választotta a Húlyjátok, Levelek című népdat, az előadó Okos Viola, a mikrofonnál pedig továbbra is a műsorvezetőt Szegő János hallják. Hogy az előző Dombor című versednél egészen különleges az is, hogy azt a tartalmat meg a formát egymáshoz passzintottad. Ezt a kedves hallgatók hallás után nem találhatták ki, de ez egy szonetforma, de egy atonális szonet, amit ha jól hallom, akkor ilyen férimekkel tarkítottad, de az egésznek van valami fura, ilyen nagyon érdekes. Hangzása, ami pont a szobor szerűséghez kapcsolódik, nem tudom, ez mennyire volt tudatos. Igen, ez pont pont ez volt a úgy, hogy most köszönöm szépen ezt a, ezt a visszajelzést, amit most kaptam tőled. Szobrok leírása gyakorlatilag a rádióban, vagy, vagy versformák, vagy a strófák leírása. Visszakanyarodva a Tarjánhoz, te mennyire látod állandónak vagy változónak, és van e a tarjániságnak valamilyen speciális kulturális azonosság tudata a számodra, ami akár az épített környezettel, akár annak a történetiségével, vagy akár a természeti létmódjával függ össze vagy geográfiai pozíciója, valami ugye ezekhez az 20. óta például más, mint előtte volt. De akár a csodás Zente Ferencet is megidézhetjük röviden. Hát, mikor, mikor én bekerültem az irodalmi életbe, és megtudták, tudták, hogy sagotarjáni vagyok, akkor szinte egybehangzóan az a, reakció, az a reakció jött, hogy hát az a vidék nagyon kevés, nagyon kevés irodalmát adott a, a magyar irodalomnak, ami egyébként nem igaz, és csak hát ez is mutatja azt, hogy vajon milyen sztereotípiák uralják a, a Salkotarjáról a Nógrád megyéről történő gondolkodást, amelyeknek egyébként egy jelentős része sajnos fájóan megvan, megvan a valóság alapja. De éppen 90 éve született, ha jól emlékszem, 1935-ben Gerejes Endre, aki uh -huh. talán az egyik leg, leg, leg, legkorábbi, legismertebb Salkotarjáni író volt, akinek az első 9 perc novellája novellájával már, azt már rögtön meg is filmesítették, és azzal az szinte berobbant az irodalmi, irodalmi életbe. Úgyhogy, de hát ez a, ez a fajta kulturális örökség, ez már nagyon, nagyon később vált nyilvánvalóval számomra. El kellett tőle távolodnom ahhoz, hogy fel tudjam fedezni újra magamnak, és valamennyire rendezni tudjam hozzá a viszonyomat, és most már, most már újra, újra szeretem, és újra szeretnék majd róla írni egyszer, hogyha hogyha jutok. És Budapesthez milyen a viszonyod, hogy már kiderült, hogy most is Debrecenben vagy, hogy tegtarjánból, ha hívhatom, egy ilyen benfelteskedem, te rögtön a kávenista konstancba a Debrecenbe mentél. <gül> Budapesthez nem tudom. Ö, Találjuk ki, a... van két percünkre. Jó, szóval szeretem, azt hiszem, hogy szeretem azt a várost, átutazzudni szoktam rajta, a munkáimnak egy része odakött, tehát gyakran megfordulok uh -huh. arra felé. Igazából ennyi hozzá a viszonyom. Hát az igazából egzisztenciális természetű problémáink vannak vele, a lakbérárakkal és az egyéb, egyéb árakkal vonatkozóan. Azt hiszem, hogy a vidéki létezés ebben a, ebben a megközelítésben egy élhetőbb konstrukciónak mondható. És hát hála Istennek a különböző online lehetőségekkel az a szervesség, hálózatszerűség, ami kazinci óta a magyar irodalmat olykor paralizálta, vagy nehezítette, az jelenleg talán annyira nincsen, irodalomkritikus és szerkesztő is vagy, és hát a Petridi egyik jelölője is egyébként pedig mely lapnál dolgozol? Most jelenleg a Pondontükörnél dolgozom és az irodalmi szemlénél. Ennél a kettőnél, de egy időben négyet szerkesztettem párhuzamosan, kiegészítve a kúlter.hu, a a és a kortárs online-nal, szóval, szóval ez egy időben változó dolog. Ez most nem egy műveltségi vetélkedő, de jót tudom, az irodalmi szemre felvidéki, a panonti pedig Balatonfüredi? Zalaegerszeg. Bocsánat, ezért közös ismerőseink, pályatársaink nem nyakasztak <gül> volna. Mindenesetre jelzi talán azt, hogy a mennyire szabad mobilitása van az irodalomnak, hogy itt tényleg már nincsenek örökhöz kötöttségek szerencsére. Ellenben a műsorunkban vannak az óra alapján mindenképpen. Most megkérnélek, hogy a harmadik versedet a termést és a testeket olvast fel, utána pedig zenével, majd újabb beszélgetéssel folytatjuk a belső közlést. Vendégünkkel, Juhász Tiborral. A termést és a testeket. Nem volt emberi a fejformátok. A maszkok orra disznóra emlékeztetett, felegyenesedett, kiöltözött vágóállatok mutogattunk rátok, mikor a búzában ásni kezdtetek. Nem ismertük a sistergő számlálót, amit a vetésbe dugtatok. Idén nem maradhatunk, mondtátok és learadtatok, pedig akkor már ti is hánytatok, vedrekbe, hordóbalapát oldátok, amit lehetett. Jószágainkra napokkal később fegyvert fogtatok és elvittétek őket is. Honnan tudhattuk volna, hogy az erőműhöz szállítjátok a termést és a testeket, hogy a tárolót is tiástátok, amiben szennyezett talajunkat, beteg temettétek el. Hogy az ólam miatt volt fényes a ruhátok, de hiába hordtátok, mert a katasztrófa óta úgy nő bennetek is a daganat, mint kertben a gyümölcs. Sugárvédelmi viseletben Először lépett a földünkre ember. Que lol y papá Kamelma című száma szólt Juhász Tibor költő, író, Hozta ezt a szép számot is hozzánk a belső közlés megadásába. Nem csak arra fogunk a zenékről is beszélgetni az utolsó blokba. de előtte még egy kicsit beszéljünk a prózakötetedről, amelynek a Sargobulus címet adtad. Ha valaki az első már említett verseskönyved olvasása után, melyben emlékszel egy fontos prózavers is van, elkezdi ezt a könyvedet feltérképezni, akkor rögtön az elején a motivum visszhangjával találkozhat. Az egyikben a harangszót várják, a másikban harangszóra várni. Mi lehet e játék? Kabala titkos üzenet, szerte széjjel, hozzád is elér <gül> még mai éjjel. Igen, ez egy játék, játék lenne, vagy hát nem tudom, hogy minek nevezzem leginkább. Igazából csak azt szerettem volna vele, valamiképpen színre vinni a politika eszközeivel is, hogy, hogy szeretném ezeket a könyveket egymásba fonni valamelyest, egymáshoz képest viszonyítani, és hogyha lehetséges, akkor összekapcsolni őket, ez az összekapcsolásuk révén ellépni tőlük. Nem tudom, hogy ez egy kicsit paradox módon fogalmaztam meg, de, de igazából az a szándékom ezzel valóban, hogy, hogy azt, azt kommunikáljam, hogy ez egy hogy nagyobb ö, egészben gondolom el ezeket a szövegeket. Megszüntetve megőrzés. Ez azt is jelenti, hogy ezeknek a köteteknek van egy ilyen előzetes koncepciója, vagy azért a szövegeknek lesz egy belső autonóm logikája, és utána az adja ki ezeket a struktúrákat. Most milyen a jelenlegi viszonyod, módszered ehhez? Az utóbbi. Én most nyolcadik éve dolgozom Yukovögyben, ott vagyok, ott végzek önkéntes írói, ez Miskolc egyik zárt külterülete, és hát ott, az, ott nagyon sok anyagom gyűlt össze az évek során, de, de nem szabad ő az a tapasztalatom, hanem hagyni kell neki, hogy úgy lélegezzen ez a, ez a vállalása, hogyan, hogyan azt az ő belső összefüggése és ritmusa kívánja. Tehát most már látszik valami, hogy hogyan fogom kiküstályosítani ezt, de, de azt hiszem, hogy még, még ez egy nagyon-nagyon uralom, és nagyon, nagyon nagy türelem kell ahhoz, hogy ezek a szövegek a maguk tempójában szülessenek meg, és a maguk kényelmében kapaszkodjanak egymáshoz. És ilyenkor ez, mikor kint vagy a terepen, vagy ilyenkor inkább az adatközlőket figyeled, és utána, hazamész ha abból írsz valami vázlatot, ha beavat minket a műhelyedbe? Is-is. Igen, igen, hangfelvételeket is készítek, Úgyhogy, hát nem tudom, nem nagyon. Azt hiszem, hogy nagyon nehezen feldolgozható mindez, ami ott tapasztalható. Külső szemlélőként, ami ott látható, belső szemlélőként sem könnyebb, sőt, sőt, sokkal nehezebb ezt megélni. Úgyhogy. Van, van erre a zsíripelésre valami nem jó szó technikád, vagy valami eszközöd, nincs. hogy nincs. Uh -huh. Nincs, nincs. Nincs. és azt hiszem, hogy a válasz az nagyjából, nagyjából ennyi is. Egy egész életre elegendő élményanyagot. Hát nevezzük élményanyagnak, bár ez egy szépe eufemizmus szerintem erre, de összetudtam össze gyűjteni arra, de, de még mindig úgy érzem, hogy nem értek. Semmit, és nem láttam eleget ahhoz, hogy megértsen mindent. Hát igen, meg ez egy részben szociális, de szerintem mélyebben alapvetően egy egzisztenciális keszon, amiben ilyenkor benne vagy, meg amiből kiössz. Három verset fogsz még most olvasni nekünk az utolsó zenénk előtt. Ezek a versek mostanában születtek, milyen rajban röpülnek a te fejedbe? Ezek a versek igazából a lyukóvölgyi terepmunkám vonatkozásában rendezhetők el. Én nagyon nehezen találok nyelvet mindenre, amit ott tapasztalok, de még nehezebben találok még, de lehetőleg nehezebben talán a tájra. Nagyon nehezen fogom meg prózában ezt a, ezt a tájat, mert pedig a szövegek nagy része próza, ami eddig íródott lyukóvölgyről, és az elmúlt egy évben, másfél-két évben, nem is tudom mennyiben, de talán szigorúbban vegyük, és akkor egy évben született meg az az elhatározás bennem, hogy a Lira eszköztárával próbálok fogást találni mindazon, amit, amit ott tapasztalok. Akkor hallgassuk, és meg. meg akkor az utolsó hármast, az Angyalraj égés termék talpfák című verseket Juhász Tibor előadásában. Sopott még Zoltánnak, a Kály Hacsőnél Cikáznak, Neki ütköznek a rozaga szerkezetnek, egymáshoz csapódnak, aztán visszanyerik az irányítást. Cárnyas pejhek rajzása a hóvihar, be akarnak jutni a melegre. Amikor véget ér, gyerekek jönnek ki a napvilágra. Elhízott embereket építenek a ragadós tetemekből. Golyókat gyúrnak, amiket nevetve egymáshoz vágnak. A testek közé fekszenek, kezüket, lábukat mozgatják, és azt kiabálják, angyalka. Égés termék Fogyatkoznak a lombok sárga és piros foltjai. A töppedő levelek még takarják a spontán szemétlerakók tetejét, de a kifáradt olajradiátorok már látszanak a bekötőúti porták elejében. A hősugárzók burkolatának műanyag darabjai is, meg a sparheltek, mintha megrágták volna őket. Nem sokára a törzsek letűzdet karókra fognak hasonlítani. Az ágak szövevénye kormos csontozatra és a ködben, amely a következő hónapokban nem szívódik fel a hétvégi házak környezetéből, rongyok, autógumig bűze terjed majd. De addig a teljes mesztelenedés, a csapadék az iszamós abbar. És az utolsó talpfák. A buszforduló után az egykori bányaigazgatóság épületei mögül vasbetonütközők takarásából indulnak. Nyugvó szerkezeteket rejtő mellékházak, dombavájt víztározók kísérik útjukat, aztán csak az ittott megbantott kerítés tart velük, a vetekednek tölgyekkel. A vezérdrótokban drótokban megmegbicsaklanak az alacsonyan nétgajjak, és ahol a részönkormányzat kivágatta a fákat, futásuk abba marad. Csak a sínek tartanak tovább a rakott területen, de hogy elvezettek-e még az akna lejáratáig, azt a csődóta évről évre kevesebben tudják megmondani. A belső köszönés utolsó utolsó Ez érkeztünk el Juhász Tibor költővel, íróval, és akkor most végre beszéljünk a zenékről. Kíváncsi voltam, hozol-e blues-t? Uh -huh. Illetve hát, miért ezeket hoztad? Igazából ez lett volna a fő kérdésem. Mi alapján választottad ezeket a számokat ki? Végül is ripofraszkolnyikon által megnyitott vonal, azt uh -huh. hiszem, hogy abban ott van a, ott van a blues. Igen. Meg, hát valami, meg azt hiszem, hogy a több zenében is van valami olyasmi, amit legalábbis, amit én a bluesban szeretek, vagy amit én abban felismertem magam számára, az, az, az, azt ezekben is, ezekben is valamennyire érzem. Az utolsó nem számítva, ez egy egészen kommersz választás az előzőekhez képest talán. De, de ott igazából van egy olyan hangulati faktor, amit nem tudtam... De hát annak is van valamilyen füstös, fémes, elégikussága egyébként ennek a most halott Kletka számnak, Molhat Domától. Ezt talán nem is konferáltam még fel az előbb, bocsánat, úgyhogy ezt most megtettük, de akkor a Ripov-Raskolnikov Ripov népdal variáció nyitotta, utána jött okos viola, a hújatok levelek... Igen, okos viola azt az, és azért volt fontos, mert volt, vagy két-három év az életemben, amikor valamiért nem hallgattam zenét, így eltávolodtam tőle, uh -huh. és egy, egy etnofil nevű formáció hozta vissza a, a zenehallgatást az életembe, amiből aztán az Odd ID nevű formáció lett, és amiből aztán végülis okos viola, mint szóló projektbe kezdett, de hogy ezekben a formációkban zenélt, és és hát követem nagyon a pályáért. És egyébként a nagy hallgatás hallgatás előtt, amikor nem hallgattál előtte szeretted a népzenének ezt, a vált, ezt az ethnozenét, vagy ez vele jött inkább be az életedbe? Ez, ez, ez, ez vele jött, de azt hiszem, hogy a blues már e felé, e felé uh -huh. itt volna. Akkor jött az Andodromnak a Nakamelma című hosszabb száma. Igen, szeretnék egyszer egy olyan könyvet írni, amikor úgy érzi magát az ember a könyv olvasása közben, mint ahogyan én ezt a számot hallgatva Igazából le, szerintem lenyűgöző benne, ahogyan a, a szakértelem és az ösztönesség párosul. sőt szóval az ember úgy érzi, főleg ott a második részében, mikor ezeket a szólókat hallja, ezt a szemben szembesül, hogy ezt megtapasztalja, hogy azért van szüksége a szaktudásra, a, a hangszeres tudásra, a virtuózitásra, hogy valami még ösztönesebbet tudjon kijönni. És ez szerintem egy olyan dolog, amit így, hát így nagyon szeretném, uh -huh. hogyha az írásban egyszer ezt el tudnám érni. Írás közben mennyire tudsz hallgatni zenét? Mondjuk mondhatod, hogy szabad téren írsz, ez eleve mondjuk korlátozza a dolgokat, de nyilván fülessel vagy bárhogyan megoldható. Tehát mennyire zökkent ki vagy hangol esetleg az írásra az, hogyha szól a zene? Hát nagyon elviszi a figyelmet, de az jó, hogyha vannak ingerek, amikbe így bele tudok kapni. Tehát, hogy ezért így uh -huh. bebeszoktam bebe bebe kapcsolni. Már azért a szöveg nagy része nem, nem, nem feltétlenül szabad terem helyeződik be, Aha, de például okay. itthon, itthon zenehallgatás közben laptop előtt ülve bárhol azért bele mindent, -bele mindenbe, hogy egy kicsit kizökkentsen, és aztán egy ilyen újult frissebb tekintettel tudjak nézni arra, ami a, a papíron van. Akkor még kapjunk bele egy kicsit ebbe a molhátutomába a kletka. E commerce nevezted? Mit kell erről tudni? Vagy, róla, vagy erről a számról? Hát ez egy olyan szám, amiről nekem mindig városok jutnak eszembe. Ne. Egyébként az Instagram algoritmusai, vagy hát a különböző közösségi médiák algoritmusai, azok azt hiszem, hogy nagyon szeretik ezt a számot. Gyakran egy ilyen lakótelepi fény, fényviszonyokkal, nem tudom, ilyen éjszakai fényviszonyokkal ábrázolt lakótelepekhez kapcsolják ezt És a... És neked melyik város jut az eszedbe erről a számra? Ez az legutolsó kérdésem. Nagyon érdekes, gyakran érzem így magam, mikor Miskolcról visszajövett Ebrecenbe. Köszönöm szépen, hogy ezt is megosztottad velünk. Ezzel elérkeztünk mai adásunk végéhez vendégünknek, Juhász Tibor költőnek, irónak, szerkesztőnek. Nagyon szépen köszönöm, hogy kereszt, telefonon keresztül itt volt a műsorban, felolvast ezeket a még megjelenés előtt álló alakuló szövegeket, és megmutatta azokat a zenéket is, melyek meghatározóak. Köszönöm szépen Tibor, és további jó munkát kívánok neked! Én köszönöm a lehetőséget és további szép estét mindenkinek. Viszont én most megköszönöm a figyelmüket, és búcsúzom a hangmérnök Csorbalászva nevében, és további szép estét kívánok a műsorvezetőt Szegő Jánost hallották. Belső közlés. Dal és szöveg. kézből. A szerkesztő Páimárk. Belső közlés.